و عیکم وسلام رحمت الله اشراق اشتاق او ساخ د صحیح احی مطابق دا دواړه یو مز دی دی الزحا او سلاتو الاوابین واابنو موی د نور را ختون نه500ټ پسس وخت شو تر وختو زوال پورې افزل او بهتر ووقې دا دی چ نوړه خطوسره د ازمکه خبره برابر گرمشي او د دې کم مقدار دورا کته دي او سمره چې چازيات وکړ نو داده لپاره افضل او بهتر دي د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه څلو رکاته اترکاته تر دوه لورکاته پوری ثابت دي